الرياض الصالحين نمبر 2 فال سوا یو کم بنزور 1049 نمبر حدیث دے دے باب نمبر دے یو کم در سوا باب کراہت المشي في نعل واحده او خف واحد لغیر عذر باب ده پپيان ده کراہت دبدای په لولو کې په پېزار یو یو پېزار کې پيو پران کې پيو سفلي کې تلل دمنه دي بغیر دو عذرنا دارنګي په موزه یو کې بغیر دو عذرنا او مګرو دی او غستر دا پانی د سپلای او د موزه په اولاړه بغیر دو سوعذرنا لکه خو آره په ازار چاغه په دلاسونه بغیر په خپو کېږي نه یو او داده شو نو آخو لاسو که از ضرورت نید پا پا چپره که ورکه بچید کنه ورکه سپله شوی بود شو، آغا با غیر دلاسو نه پا خوگی نه آغا با پا لاسو باندی، چریا ورولی بود با نو آغی دا پا را با کینی اپا غلال سینره ولی ذکه اصیح نه چه تا پا یو علا خراب پریوزی یا یودا چې دې خوخ حدیث کې مننه دي نو خنه دا چې کوم شیز نه مننه پیغمبر پاک کړي بظاهر نه یا څخه یاو که ششتا او یا یقینه انبي حوريرا اورشیا خبران چې په لال <سؤال> په بازار په خوکه او بیا د بدنم درون دي وخا مخا بغور دی انبي حوريرا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضرت وی دي لا يمشي احدكم بنال واحده النذيذي او كسا سو په پیزار په یو کې نذر پارا چ په کوکی دي دواللرا زميان دوالا په یو اوليا لعوا ما جميع يا وبسيدنا په دوالا يا دوالا په او دوالا وباسي په یو په کوکولو په یو کولو نقصان نه وعنونک لدابوری رضا رضی اللہ عنو قال آوی سمیت رسول اللہ بعد نبی علیہ السلام نوری دلی یا قولو چوئے ازان قطع شسعو انعالی احد کوم کلچ اشریگی وندن چریاو در پیزار دیوکستاسو نلدی دی فلوغرا پبلک حتا تر دی یسلیحا حا چسیگی دی دوالو پا یو کې د نوی چې سو پورې هغه شي پورې لکه د سیکل او د موټر سایکل ګټي رہی چې یو تیل غلط سینوبل ته باندې سره تشی نا هغه سمګو ن بیا تیږي دا دنګ تم دراسې وهاب جاوید ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ها اي انت ال رجل قائما اي انت ال السلام مده کري او پخو کو کول د سړی بولاړه چې سړی بولاړه باندې په 20000 پخو کوي دا منې او واه بوداود بیسنا دین حسنين داولې او څېله په کارني چې په ناس تا په 20000 سپلې ګوتوا چې نو دا مر پال سرت کې چې کله بولالا اڅول غته مشکل وي آ وکړه چې په پېزار کې دا تسمووي چاغلاست کې رونی شي ها اغلاست دی واري نو کله کله لازمی خبره چاغه په ولاله زیشي اچوله اې تبکه نو چې یو په چته نو په بنه اربع خمحار او چته میچر او چته نو په یو په نن دې نه شي نو دام مکوړې مکوړه تل دی هیبا د حمل کا کینا ولاله خان دی چکه کنه پیغمبر په دې شي زمونه کله با تا غینا په کارلمره باب نهي اندر کیناری فل بيځه اند نو ونوي سوال کار بيچراج نه وري باب دې په بيان نه کي د پري خودلو او کور کې د شپې په واخه کې غور بلاول ها د پري خودنو نو او کور کې په واخه کې چې کله و یا په مثال داږي باره بر خبره کی په سراجه دی یا یو بل شی نو دا چې بیان پرې ای لکھنن سبا اټر لګی دی د موصل د کنه خالق کټرول بل او بیا سن دا خبره ده منه کړي حضره پدی بل پر خوذل او باندې ډیر خلق سوي یسي او بجلی ترونو گی او بیاسمی کنکل آغا گیس پیدا کی ناس برن کری دیچه در پاکتا تول ترکو ترکو ترکو ترکو ملپناتای یا آغینا ها اون لگیده لی کل آغا شاتونگی کل آغا در منگی رشپید یو شیزو رو لی کپلا یا آغیسو خواکی کی او آغا ووروالی یا آغا تول کپلا کی وورا یادانه این دیوار بلا پوفا با دیوی وی لاتینونو باو همه هنو دیسی زنو سرنقصان کی دیو جنا دیوار کنه کنه را پریوزی او آغا دبلی دیوی آغا باتی آغا روی ویلی سی دار ده شیطان پر ورسوسا او ده بستره لانی کیو تا پوشید کهی ده سی شیطان کار منگا کارو کب ده سی شیطانان عالم نی عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترک النار فی بیوت کو مفردی اور لا بل خلقورن کی کل جود کے گئے کل جود کی نو بل شغل مفردی دیکھا چا کو و نسوجی ذکا اس حدیث کو سترا روا نے وا نبی موسی علیہ جل یو کور په مدینه مونوره کې الله کور د سپې ار کلا چې بیان وکړي جو نبی عليه السلام ته حال دا یو د خلکو چا اور کسی حاله نبی عليه السلام ان هذه النار ادول لكم بشکدا اور دشمن دې تاسو فاذا منکم لو کلا چود شوي تاسو نو فات کلا چود کېږي نو فات په اوه نو مړوي دی لره پکاتې ممبتی مړې محبتی له ګول له په خواب دی وی وښه محبت یاري دي دا خپل له ګول مخ دي متفقون علی وانجابد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اهدت <سؤال> لنا فتقي لوخ لرا كم لوخه چ کولا دي حضرت و او که اسقا اوتلی سرنا د مشکی د مشکیزه چې کم سردې نپازا نو هغه او تړې لوکي پکې او اوکه استقام او د مشکیزه سر چې نو هغه خل پکاروي او کا تلل تنل د خولي د مشکیزه پتار سره یا په یو بل شسر د پاړو د دې چې یو مزر شه پاغه مشکیزه کې دن لازم نشي کله موږ خوږر دېګر دېګر دې کل الکتراس پاور بوکی پړې وې و عذل كل دروازو لاله و عذ في الصراط ابلي کي دې وي لڼاګاري ولي فايند شيطانا لا حل شقان بيشکه شيطان چده ها زکه شيطان دا نشي پرانسته اګه خلدو مشکيزي شیطان زمش کوله شيفرانسته او ولايه توبابا او نبرادي شيطان دروازه لالا بند دروازه شيطان شي کولاوله ولا يكشفو انان او نو خاركي دو فيلراج سب کولاوسفلي دي ند لوگ نصل دي کول شي نا چلوخ خاركي نه بند دروازه توله ولي شي نو فَإِلَّمْ فَا يَجِدْ آهُدَوكُمْ كَچَتَ عُلُونِيو كَسْتَا سُودَا شِئِ اِلَّا نَو دروازہ بنده کی نَو دلوخی دا پاس د پر ٹولو سشی اِلَّا اَيَّعَوْ رُوزَ عَلَىٰ اِنَا اِيُودَنُ نَو بیابا سوکی مگر کی دی پا لوخی دا ربانی عودن یو لڑگئ اولان دی دی کی کی دی پا لوخی بانی یو لڑگئ د ته تامل وسه شه ني سر مانو يو لږه رواړي ترتاو د دې په څېړي ته لوګه ولی وايي يا ذکورسم او یادی ذکبن د الله فل يفل دا شکار دی او کې ولي فإِنَّ فا الْفَوْئَ سَقَطَ تُذْرِمُ وَلَا آلَ زکا دا منګ ګوټه تظر مصیدی علی احل بیت فکور و علاو باندی کور دارد فکور دارد فکور دارد منگا گوٹ دیوائی اممبتی روالی دیوازی پلتکی ها دیوازی او چکم اگر بل سر اگر او اگر بل راکاگی راکاگی که نا یا ممبتی شو پخواب دیوی نو اگر روالی او یو چیزک یو زیکی پریدی دیدیدیدیدیدیدیدیدید او هغه زه د بسترې سره واجبې خوده یې کنه یو خوي نه کنه دوه دوه بستر خوده مول کنه هغه او ساه یو ځکی کید راغی نو ور دوه جی جی مو تاسو بلستو اور وايي لابي شي شاته یاد بیلي ته تاسو مزبي اوله گی دی یا ولا نور ولا نوږه یا یا اوسه ماسه کوترا کوي طواح مسلم فवेश کتو الفارا بنگک اومند او تو درې او تو فرقه او سیزل باب انی انی تکلف او و فعل او قول ما علامت فی بیان نه ا پمانه اكيد او تکلف اکار او اوا خبره زوایچس پیدا پای کی نیو مشقت پکې وی ها اغه فعل او قول چې پای کی مشقت وی او سمسلاحت پکې نی وی اکار مکو ته پیدا پکې نی او تکلیف دې د دې حدیث ذکر کې قران کې ملهه سوره اسوال اخر کې وايي ما اسالكم عليه من اجر او په ان بلان قران استا سونه په دې بیان باندې سمجوري او ما نه من او لم تکلف ولونا وعن عمر قال انه هنا ارسل مګ بار تکلف نه کو په دنیا کې تکلف نه منا کړی را امر ني دا دې تکلفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل الناس تکلفا او د پیغمبر په صحابه کم تکلف والا مل ما ورا تکلب کم وو شم مل مراشي له خلق کئ اغا دې د حد نه سیوا وحن مسروق قلعوی دخلنا لعبداللہ امن المسود رضی الله تعالیٰ نو داخل شمق بابداللہ امن المسود باندین قلعوی یا ایوہ الناس اے خلق اغوی عبداللہ امن المسود شپاگم غالبان شپاگم یا اوم فے اسلام کی انکس ہو داخل شور فے اسلام کی اے خلقو منع علی مشی انفل یقل بی پوشا وینا دیو کی پیو و چې پو شوه په یشي دنادي و کې پارې په یو مسله پوه شوي د د هغې وناو کا چې خلکې فژې د خلکو ترغسی ونا جو کې پهله میلم چاته چې معلوما په یو مسله نه د خل ی خو غدوې اغلاو اعلممو الله خو خوږي د د فتوې د چې ځان ته و د والا فان من العلم ان تقول لا لما لا تعلم والله اعلم اي کباذ علمنا دام يعلم دې چته وي هغه ستا چته پويږي الله کوي چې ته جواب یا جواب دا ورو کومه دغه داسمه ممکن نه ممکن مودار جواب یې جواب نه ورکوي ها د یو څ سره ما تمام ملانه شد الله دې وکړي ما دې دله چا وته لیدل کتابو غورم یا به دې مفتینین ته پوهې د مفتینو او خلک وې چې بیا به چې دا څنګه mula دې یره د خلک چې په د پویږي وا ځمان بیا کا یا کتابو غورما یا وین غوښتیا د مفتینو نو کړه په دې مثلو کې على الله <سؤال> تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولدي الله النبي عليه الصلاه والسلام ولدي الله النبي عليه الصلاه والسلام تا چې قلعه پیغمبر صاحب او تا ما اسالكم عليه من اجر نو عالم تاسو نو په دې باندې انا من المتكلفين ز استادنا بده بيان قولو د دستور تاسو نو مزر نو عالم ذکر تصابا صحابه شاگردانو د دیو ته خدا و ما نه من المتکلفین او ني ما ز تکلف والونا بیفیدی خبره چ حکما عقل زانت است لکه مودری استفید نه دا چ کار نو کومروه البخاری منځه خپل شاگردانو توایو خپل ملګرو توایو چې ما اسالکم علیه من اجر ما د نه یو تنخواه نه د غختې مال حملله الله د ننس شی نه دي ووې دله د زا د فارتهقرآو سرنت خیم معس علوکو مالی من اجرین نو که په خپلڅوکو سکې ل پهدونون کې لګ د دغه منګه نه نه کو علوکوملې من اجرین وما انا منن متقل لف تاری من یا حدل میتیولوت من او گورا دا په پغور بانواو رئی دا باب تیر پغور او پر منبانواو رئی اید ناری نو خصوصا زنانو باب تحریم نیاح دی علی المئی دی خلق من خد و شکل جیبی انت پیشاری باب دی په بیان تا حرام والی دویر گول پر مرو باندی او او سفیر او قول مختا او شلول د جebo نګریوان او کل د او خرول د یثو او دو ا ا ا بل و صبر په هلاکت باندې او پتبای او هلاکت شما او هلاکت شی ودا ش شما ودا ش شی تبای ځان نګریوان چې لکای ځان د توبا شي است کا تک زمانے دے جائدم کی کتاب 100 کے پر ہمرا رہے دا رہی دلی کوئی کا کلمہ تمل دیر گام دے ان اللہ او تعالی نو قالا او نبی دی و سلام المیت یعذب فی قبره بمانی حاله بل چه نو عذاب ہر کڈی شی دی مجتا قبر کے فسبب دا آ گئی کی کوئی اے مرے پروتے بڑی دا عذاب تو دونکو خلقو تیور کوونو کو وجب لاو دی عذاب تیری وعاد نو پيو دی وعاد کی راغري معنی حالے آغ وير کولي شي فدباندی خدا حویر کوجب اغل سزا دی لويي په قبر کی خدا آغا سچ کړي چې آغا څه کړي هو وصیت چې ما په صدا جلاګان کوي ہا نو هغهبا هغهبا سزا دلایلي بریقام او هغه وصیت کړي چې به ما په څه بجلان کوی جلا باندې یا وصیت په نکړې په د دې بیان مخ لوک وکاو چې ملي څه جلا کول ممنوعي حرام دي د ګول لوک جنګي خلفاغه په څه جلاګا کې دې دښتین باشي دبللاي سزا ملي لايږي زکه خپل څه بیان نه کړی لکه اصلا موایو چه حرام ده حرام ده آمم قسید سوال جلاغانی ویر کهی ترچگه چگه نمون تراغی صدا نمیلا ویری وان امی مسود پخوابه ده مالا دیر و خلکو نوری دیر بودو جان خوزو نورا ور ابلانهی و زموری باب شبه دیر دیر دیر جلاغانی ته چه حلو غزار دیر فگلوری و خوب بچه آم دیمان دار بچه کلو منزم چنر یوانی پسه لما اضل وصيت करो واع ابن مسعود رضي الله تعالى نو وقال يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشقل ديوا وغاد دا والجاهليه ذي زمانا سوقه واله كل لتم او ضرب حضاره زمانه وهلوا وشق قلبي يوبا اودت يا زمانا او تاگا سيي کي غريوان لراي غريوان اسليي ساري فرادجي ودع ابدا والجاهليه او شذو باسي شذو دجاهليه دولو شذو باسي ودع ابدا والجاهليه الرو شذو باسي دجاهليت وافلانيه وافلانيه چيوباسي <تصفح> لکه بخوا زمانو کې بداو قسم ہوئی و ای زمان بی بی هی هی هی و زمان دنگا دنگا لالا های های هی هی هی زمان بوجانا هی هی هی هی هی او نور خدا جوتا گورونا غم بطا پجالا جندان نورم تچه غشی دامنه نی ممنودی متفق نلی ته میویم ی دامنه نی شای غم سوئیو یا په کې دا مون بلیان خو په بایان باندې بیان نکې ستانه مونږه ملون مون بلیان یادې او زومې او مون بلیان مون بلیان او چې مزمنه واوره کړه چې باندې ها نو قبولو ل بیا په منه مې کړې وېدا لون بلیان خدا نه ویلته خو خلک دوت عالیږي کې مې ان شاء الله دا محمود منو زبانه زه ودا بداول جاهلیته مولاونه مولا دلیل وروتاتو حدیث نو تیر چې چا صحابي وای چې انا علماوکم انا یا اهل المدینه انا علماوکم او مدیوله چې علما تاسو ته بیان نه کوي کميو تنبی انحان مشی حاجی نبی بعد نبی علیہ السلام نه اوږي چې منب کولا کولا کوي ملاغه غریب کوي چې کوي د ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ د ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ او ۶, Un surround Z Arduino, el word, L ScaKY, su ۶ ۶ TRS ۶ ۶ ۶ ۶ Jfight transcript. ۶ ۶일 Hinasts. ۶, Sizin on myst God You, Jesus,keeping like You, pour estab önem lights, working He, بلب جنت بوزیدا کی خبرے بکئی ہوئی ہے کہ یہ اصل ہے وضع بداول جاهلیتہ ہمقفقنے تمزہ تو سازام اور انشاءاللہ چاہے اچھا پروا دے ساتھ اور کوئی دل قرسے نہ کوئی قران قرسے نہ کوئی مطلب دیں نہ کوئی منصر دیں عجب تو قرسے غدانی کی رہہ وعن دي بردا قالا ووجعاب ومسافه ا دغنی پوره الحمدلله چې نن کوټه ټول ټول په یاږيږي ورستا کې پوره شکیلا نه نیو یاږي دیمه کې واحد دې مال الحمدلله زکه یو بجیې مقارنه په اوبان نیو وکړو په اوبان نیو دې مقارنه یو نیو وکړو احساس چې او مثلا زه باسب نو مثلا یو کړې روست کی ماتھے پہ بوردا چھا سنگیلی وی نو بوئے الحمدللہ لگا ہے تپت رہچہ ماس پرواز دیا جی پروازات تے عزت تھی موسکو میں چلا گیا مسٹر وچ لوٹیا خوراک نو کھوم دے چاسکاٹ نو چا تے و بيو شيره دا پاغه باندې هغه بيو ستا کيشه عابد تلمندو د دې د درد وژنه باغ بيو شيره دا پبو پبو بوردا باندې ابو موسی با نرز الله نو ورثو تي حجره امرات من اهله او سرد اغي ا پسګه دخدي لفظ ال یعنی داگه سر دفلی کوروالا از یو زنانا پا گیگه که پروتو دوگو یا سردانی پا گیگه دا یو خزی احل دایگو اینه داگه پا کور که از زنانا او که یو زنانا وا که نا زنانا پا گیگه که داگه سرکروتو یای پا پو وای یای یا ماچی وای یا یای یا خدا وياو جنانه دا غدا اهل نوا شدان سنانه پهږيږي ز ابو بتا اشری جندار هو سب مبارک ورو کو قاب مل تقيو بهمتي دا غا پټوغ تو په اق پل درم تو ابو مت اشریتا تسي هو چر کا بهمتي تو تو ترا فلم يسطي بطاقت نگر ابو موسیٰؑ جواب اور کی دی خزت تشیم اگردہ جو دی خاکتوں سے منہ نکہ سرکایا ہے تقیب ہوتا پالمہ پاکار کلچو شرائن موسیٰؑ کالانی ابو موسیٰؑ آنا بری اکم من پر امینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیدہ رہیمہ جزائم دا شانہ جزائم دا شانہ جزائم دا شانہ پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ذکا این رسول <سؤال> الله د ثقاته رحمت الله صلی الله علیه السلام بنی ابن خالقته والحالقهه والخالقه متفقه له نبی علی السلام دغه د من خالقته د خالقینا یو د خالق هغه خوتو چې هغه پښتو او ځلا ته د دین په سمېت کې خالق وال خالقته د حلقمره په معنی او او سي سي. أو, او او څو او د هالحتا چې څنګه ورته و باچی يا په معنی نه جاهلیت کې اگړی بستر کړه اگړی بستر کلاو دوه ورځې غم نه یا د سر چې کو دي وچې اوغریوان چې د کوې دنانا نه د بیا د انسلامې نه دول دله بري او حالالې حالالې خېې د بیا انسلام د ه دثال په غمونو کې والحالقه اوغزمانا جاءت زماني قصتي يا بنت عباسي لك شرفت او قلب هو كيف يكون داخل سوا داخلوا وياك تستاري او قندى بس فاضي هو وشاقه على دي الاسلام دداد داقه خزنه شغا ها كده دخلت الروان طقم منكي متفقون له وغورا هغه د کور زنا نه بیاي خوردا او یا یو دا او هغه د خداي د هغه دغه چې پیغمبر برداشت نه جدا کوي پیغمبر ما د دې څخه مخالفته نه جدا دي من الصادقۃ والحالقۃ والصاقات صالقه تدلچ ووه دې حالقۃ چې څه کوونکی او صاطا دیوان چې کوونکی السالحة طفل ما ناجح الذي أرخذ ترفع صوتها تحسير حسير ونجبي شراب ونجبي أوارغ فصباني فجراباني ونجبي أوفوه سباني فاق وقصف سلوداري وإيه تغضمان ناجد داري وابي جانا تبقى داري داري والحالقة الذي تحلق رأسه عند المشيبت على أخذك وي كي سكئي فالسلرة تحلق قريسا فالراء يعني سكئي سفل عند المشيبت فوق ده مشيبتك مشيبتك لا يعني مجيبتك ويوانتك ويوانتك ويوانتك في الكلف أنا سكئي لكي سري جدا وكي اوا کا جو توا تک کو تو بات اس شریف پنجابی لگا زانا گریوان تیری کئی زانا دپت تیری کئی وعن المغیره المشبہ دار ابو معارج اللہ تعالی عنہ کارو تک مصابود نبی علیہ السلام صلی اللہ فاتھی جو سنتوں ہدایت علا ابو امکر اپنی صحبہ و سنیسا رسول اللہ معدنی صلی اللہ علیہ وسلم و سلام را دلی و قول ترین من نیحالی فا انہو یعذب و بیمان نیحالی یوم القیامہ آسو تجلاو فلیجی فاغبانی ییدو فیسا جلاو من رسولا جی آسو تجیدو فیسا ییدو فیسا فاغبانی فا انہو دیشکا زلبا عذاب و رکولی جی سبب داری دې دا د پادا پورانې قیامت کې چې څنګه دې کړه له داږي په بارځي باندې سره لاويي سزا باندې ملاويې قیامت کې د قیامت پرمخوته دا د دې په بحث کې څه ملاويې سزا ملاويې وکړه مطلبونه له علي او عليہ قالته امي عجب وقالته احذا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتي اعتي اغثرت جنودنا دياله طلب وعدت بعت يا خبر اي زمن جنانونه فباعتي يا خبر غسوا الله نلوها تمن ببرت سيدي متو قم يا تي اوه قم نبي عليه السلام <سؤال> فدع عتق من داوته دع تا لو من يوب عتق الله نبيها تم بس نتو من بابا باي تو مين کو جو منات احزاره در رسول الله اللهم لا اله الا انت استعن بالله نبيها يا نبي محمد واحد او څه یا دې زموږ د الله غصه چې مونږه نه فرماندیږو او لویا نه فرماندی دا وا چې کومري پچی کول دالو سره دالو را فرماندی لا موږ نه فرماندی یو څه پوه ماده بیان کړو وا شیما ته ور متوته ما ته ورنا می شاهه ور متنبل شاهه ها بارنګي احوان ومانمیل شیخ جل اللہ تعالیٰ انہما صالا وی علی عبداللہی برواح ری اللہ تعالیٰ ارگلا چه بیشی راغلا فا عبداللہ بی رواح باندی فجالت اکتیو بسورتوا اخوردہ و سبیت جلل خوری ویچد معروب جل مرتا تبیت و تفولوی جبله او زما د غ پهشانورهجبله غه زما داشانه فشان په د غر فجاتهخت ش ا عليه په عليه و دا ش داس دا تشارارج کو وزما د غر فشانوره وزما غ غه او زما غته ڈعج دوات اس میرن باربانی داری کن دارا سائن دارا فاکالانی حجب یا کلال بیروہا کلا چنا دیدار شا ما قل نشے انتا نگریری یوشے اللہ کیلنی سا چمسر نماتر ویدیشی ما قل تنیری تا یوشے کتابو اللہ کیلنی مگر ویدیشو ماتا आज دا غزالی کا تو دارنگی تا شب تسوی ما تا د ما تا به وی دی ټول یو د پیو ته په ها لکه راته وایې کی تا په استای نه کی څه دې کیا غسه څه کیا غسه وګاري خارو کول داخې په توګه که كلا زموري داخې په توګه کریټ پایې دی نیو نو پرسه اغت سزا ور کوي که کومه داخې څخه ساتي ولاړې نو څخه کوي داخې څخه کوي داخې او که پوسټ کې تا تاکي داخې په توګه تو واخیار کې هغه ستونې موجود وي چې هغه موږ نه دی او چې په توګه په دې نیو او تیری موږ ورته یا فرڅه له کوزاله ته کوزاله ته دې ویلو ورته دي او راهدا چې یو موږ دې چې یادا دې کې دی الله هو عبد مومن محمد نبي الله تعالی بیا ته خپل غبلت د لاس تاکي یادي ان شاء الله خپل غبلت د دواه ته کله زنا نه وزیر ته اجازه دی نو خپل څه تللی شو چې کله زنا نه خوده دې چې موږ سلندې یادي کنه دا او ثوا د زکه کو غبلت ها خپل دیوال څو صاد مو بازار الله مو شپه مبارک وعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغوض من عبد الرحمن بن عافل وصعد النبي وخاصل وعبد الله بن مسؤول رضي الله تعالى نران عبدالله صادم عبادة نبي عليه السلام كتنفون سيقعوضا روضا رضا رضا تنفين صحابة وعندما كلا يستعزين السشاء اللامة صلى الله عليه وسلم وعندما يستعزين السشاء اللامة صلى الله عليه وسلم وعندما دخل عليها القلاش داخل سنبيني سلام فدو ساد جميني عبادة باني وجده في غشية وفي من دو في غشية ديو سيبالكي وی مداغل راز په اوسه د حالت او چاغد د دل کولې ته نه او د دل کولې ته اې دا ته حالت کیو نو چاغد ختم شو او نو د دل یله خپل له څنګه ری پای دی او نو اوږې په پرو او نو پری وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ذا حيا باچر دې ربنا السلام <سؤال> ذکور خلقته و اقذا اياو باچوې نه فاصيله دا طالب نه او با دا alunos ذکور خلقوا لله يا رسول الله اذا الله پیغمبر او فاصوې نه ها خدای اوتي حالت کې خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دې عليه السلام سجاده ته ته ترتيب ولي نه اپ جلاچ لما را القوم بكا النبي صلى الله عليه وسلم اركلتي قودي دا قوم جلا د نبي عليه السلام النبي عليه السلام جلا موږ چې دا په حالت کې ني غنن دشتو ګنه او خلکم جلا ستو وکاو نو او جلال نو قال النبي السلام چې خلکو تو او کته ته هم زمات جلا کې نو خیال د خپل کور هغه اا د دې وجنې ضروري چې دې دې نه لاغونه دې له سلام کو هغه چلا نبی علی سلام چې دې دې سلام مونږ جلا نه منکو پخنه جاری وګره دې دې سلام مونږ جلا نه منکو خپل جاری دې سلام او ته الا تسمعو ااتا سو دې اورې دې اللہ لا یعجد بزن العین ولا بحجن القلب آیتا سنوی اولید لید شکالا جاب نور گئی فو بیدنو دوقت بانی دفتر بنا ولا بحجن القلب او نفخ فکا عزب دلسرا چیزا خفر دستون دوقت بائید و تکلیم سبی تکروب تکلیم رسید لئے زلقا ضد دے او د څوګونو او خو ورږي دغې دې کیاری ولا فضي دې کیاری جڑا باندې سزا نوې عذاب وړ گئی او دې دې چالي جلا وسو صدا ولكن يعجب بهذا لذابك الله فضي سزا وسو صدا وا واجت الى تاريخي اوشاره وکړه کله اشاره وکړه الا ایستانی پلج دتا په پجوبم باندې چې رواني واسي هېر کوي پریا کوي ام ګولا کوي غالا په دی باندې صدا اوريږي په تا دا تیارې شې په تیارې شې د رواني چې مستاپه څنګه ته ته څنګه ته ځي په تیارې شې او صلو نعوخی دا غیر په کدو صدانورتای او یا رحمو یا رحم کیه شد رحم قولو لایقی آتانو اللہ پی رحم کیه مصطفقن علیه نگو را فمولی تا تیمی دا اشیاری شو رو شدید شو دیدادی او او زنب خفا دو خفا دو خلاندو دو خواه في <تصفيق> رو ابو ابو فبراش يقوله متتعب من الشغل عبدو لا تفعل او تخرج بالي او في باله غيره يا عبد الله تعالى وقال وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوم ګور راګوږم راګي زه سو ګویا سره نه زم له سو هغه تمر دي غولاله کنابل زوی او کناب پښی خو ګور جلاب ممنوده جلامن را وو یو هغه جلا چې دې دې سلام دې څو نه بيخیار او کې دي او لخوا فره دا خو ما ايو راغهږي چې تياري دا ايو به تياري جوړاره چې تاسو په باندی څنګه راځي نو څنګه مونږه دا مونږه ان نايحه اذا لم تكتب قبل موتها تقام يوم القيامه والها صدال من خطر عالم څنګه ووري تا کدا دویلته ووري ان نايحه څنګه څنګهږي په مړی باندې اوه غې او په نوخله مخه د مرګ نه او په دې کې به مرګ راغې نو خو به یو بل قیامت دې اوا پاسيږي فورن پاسوله به دې قیامت کې په ځاګړي حادثه واله حشر بالون نه خبرادنه دې په هغه باندې باندې باندې ځکه چې ځدار کوو پاګې باندې باندې گوګل او خالد دې دې پیج دی او تاور پور ټول خالد پیج دی یو دا څه ورچا او دې زړه کوي څنګه دا ټول وره کې سره وی فوکس پدې پټي هو دا نو fondamentali او څه پسنددار کولو به اګه چې دا کلی او سره وځره ونی 12 دن او هرو په اغى فتوبه خپل باندې شفراي دراغه په هزنګ من جربن هغه به شي جربن حبورا سربال من قطرانن اغه جما یو که سمثيلني طور صفور درمايش د دا په مثال کې ما دا راغله تاسو ودی مثال یې او حدد علم جنرب کوملی جمالی اجرته حدیث دراجب الحدیث کې اګه کوملی اوخه یو کس چې کوملی په فټاوي په سر بهې کو دی شي یان دې ځن واله مو پتاه اګه ځن یو خدای ځهيدي زنده دا کومدا هغه ته معمولې شیره ما دا اګه دې ډرا هغه څو مونږ چې په استلې شي د چلای نه وګوري دي ځेला هغه څو وا چورې چې څو ګډم دي دا ورځو یو تاسو څنګه راوځي چې ستنښت هغه په او <سؤال> سند پاسده داسته جو بطاید که اغبا هاکو کسان اختو جوور بطاید. نوددا تکنی خزی بزا زبادی که چې مریدی غرق اویر کرد. اللہ را نوددا تی حالات و مدتشید من زمانا. وعن اسیدنی، وعن اسیدنی، اگی عن إمرأة المبايات قال تاوي كان فيما أخذ علينا رسول الله سل الله لسلس المعروف الذي أخذ علينا ألا نعشيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو غيلا ولا نسخ جيبا وألا ننشر شعرا من سبورا يريخذنا أغلو عن إمرأة بيريخذنا آغا خزنا چارید نبی علیه السلام بیعت کلی مبایعات ایه چارا بیعت کارون کی زنانری او پارا بیعت کارون کیسی نبی علیه السلام دوارده رسولت تارسو بزادا شعون نمیتوی آلات روی کع نسیما علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ها بوکه مو چې هغه څه سلام پاګه معلوم چې دغه چې هغه څه ومنه یو واګه په پای کې په کارو کې راړې اکرار هغه څه ایو اکرار دې دا الله دا چې یو دې چې مونږه بنا فرمانی دې کو دې دې سلام په دې څوکار کې وا الله نحبس وجن او منبا او منبا او منبا او مخنوهو نبسو کون نخمشا او بغملو کبا او مخنوهو ولا اعیابنو کتو کنمخلرا یلا نبعو وویلن او نبعا چهیباسو ده هلاکتا ده هلاکتا خیره بناکو وما حلاک وحلاکتی ما او لا رگایدی وازیور سلو زیبا وای سر دیت حجم مروے و فلا را بدا هو و تاد ثوبه ذا ها بس صبروا ولا نشق ذيبن اول با سيكون دروان ندخل الجامو و الا ننثر شعرا اول با من جاء بابر كن و يكون و الا ننثر شعرا اول با ولا لم صورتارا او دبا ببرو من پدوي ټولرا زنا نه پدانارستي هر هر ټول کی لو پټل او دتاب سرنا شکې اه اذان کري وې لو شکې او غري و ماسی کې مخنټ کې مخن وای مخنټ کې مخن شکې دامن د دې د سلام سره د ہاتھ کلو او هغه ان الله نفيكي الله نخدم وجا ولا ندعو وبيلا ولا نتخجيبا وان لا ننترجارا لبموه كل منخذلرا هذا من بلمتديو دالكهتو دالكهيما دغتاون نيونا دلال زبشكو ما اسريا بچو دا تدجو دي يا بچنيشتا اننا الله مستكنا رزقنا الله بشد الشروط دي ولا نشق جي با ان بسد كوم فر ديوال لدا وا الله نن ترشاره ادب استمجا ببرو ببر جي ته ما چي نو با دي دي بهي كه س بالا پنه وي ببر کي سد بني تي خبر دا موي جن يومي دېنه وا خبر ته ما کي وا نه وا دې سبا وينه دي پجي باو ایت از اون دې باندې حاضر <تزار> اورو راځه دې ول কবولو پاتې کلا قبر نړۍ په نهالهاله حاله راز څومره انسان سميها طوارا بوداو ولدا ناشنا شي لسه تکي خو داز خو پیداې دې پیدا دې او تا برګوما نکړه بیسنا جن حسن تصره وعن نبی موسیٰ عزی اللہ تعالیٰ نو عمنا نسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالا نبی عزی صلی اللہ علیہ وسلم مامن مئتن یموتو فیقوم باکیہم مشتر یوملے چاہب امریگی چوب ادریگی باکیہم اورا زمین انسان چھے گلم برسی مشتر یوملے چاہب امریگی ادریگی باکیہم او پاگے او بدری کی باقی ہن جڑوں کی باغے پسین و قیقو لوائی باغم بری کی سقطاں وا جبلاو پشان زمبا مشرا وا سیداہ اوث بن سردارہ دکدی تو زمن خو خا بدن دی او صلی وی وین و اتو ورجام نو پر تو خلاندان کی یو صلیوه ترانبال یو سید اعظم دا او نه وی زاد کیغه الفاظ بوئی الا او ک نبی ملچانی فجر مقرر کیږي په جنب باندې دو پرښتې یل حزانی ها یا دې پرڅ څو صدا ګور دې نه یل هزارې سټي مور کې دا پرڅه د والا او دې دې مليتا تل هزارې سټي مور ته هغه ځاره پرڅه دې مليتا اها قضا او دا خځوي او دا پو رودا بچو دا خو دې چې اګه دې او قال حديث حسن الله ذو اکتفوا بكم علم جيد الصبر هو تا کې پلاش باندې څو کورونه کوي دغه قول دغه په ټول جذبہ کوي الله نه پښتوب وړي لا جذبکی ټول په جذبکی پښتوب کې دغلا ورته یو نه د تکالاو ها یدا حقیقت ورته یو دا فارستي وعن نبي موسى وعن نبي هريرة رضي الله تعالى وقالا وقالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم عادهم خفر وصفت ندي فخلق فيه شاغت والا صفتنا قدين رسولي شاغت والا صفتنا ها تاقران في ذهي شاغت والا صفت ندي فخلق اځانو په نسبې او په څخه ته متول ته هو د پلانې لوري ته د پلانې لوري یعني یم ته داسې کنجل کوي و ته خدای ته خدای کی وکړو چې دا دا دې موږ یو ته څه څه کوي ته دا دا دې ملګری یو ته خدای ته اجازه په پغانې کوم وکړو خدای ته زګرګي یو مسره او یو بل <سؤال> ته نن یونه لري او لکه تاسو جگره کې یو نه پېوند ماره خدای ورته څنګه په خپل انتخاب څخه یو فضاوی نګه او خو دې کور سره دې باندې او هغه ته څنګه دي کی خدا په شان څنګه سبد او د مونیا او دې کومې بمړی باندې جرات او دې بمړی باندې سمکتیږي راہ یعنی نه د هغه وال صفات <تصفيق> دی او د هغه وال صفات د صفات د کفار نه دی دا داتو د کفار نه یو سوان په نسب انسان باندې ایو چروا الفمري باندې داد مؤمنانو د صفات نه دی د اسلام علا او نه د کفار صفات دی او شی نه هيا دی دازده که خطوصا دا باب خام خازده که با ملو که در خلو خلوان و غمونا و, و خلو پرونو که غمونا دا بار باروهای چه در حدیث خلکو ترسیدی دا خرمان ملویان خلو یا میره یا مجبوره دی یا ورزینه نزل آنه چه زنون که ملویدی چه ازنگانی دا حدیث حدیثی نزده که څه چې تاسو موږ وکړې دا بدون پاک کار چې دا یو څه انسان ديو شي نو دا خبره کوي کوي خامخا به انسانانه هغه ورځ عظیم او تاسو څنګه چې ثواب لري یو واجب دی کوم چې تاسو دا خامخا وکړې او تاسو ته هم لن دروازه حلال دی لته دی عمل کولی شي